«Чарлі, будь чемним, поговори з ними», – водить вона своєму вінценосному красенові. Ніби зрозумівши її, птах висуне крізь пруття дзьоб і закликаючи грудьми глибоко, нутряно, як німа людина. Ми з Петром невідривно дивимося на це, ув'язнене в клітку диву природи. Зірке розумне око, Огруддя в сріблястому пір'ї, червона борідка і білі щічки, чорний випнутий лобик і цей чубчик-вінець, що сяє на голові пухнасто розвихрено, мовби жмуток сонячного проміння. Що хотіла усім цим сказати природа? Для чого так вибагливо поєднала у цьому створінні красу кольорів, граціозність постави, і цей справді ніби з самого проміння зітканий вінчик, що, мов би, таїть у собі гідність природи і її гордовиту загадку. Так, це образ досконалості. У вигляді птаха перед нами постав геній, створений самою природою, щоб дивувати і захоплювати людину. Геній із середовища птахів, він ніби для того і виник, вдосконалившись за мільйони літ, щоб життя могло показати свої дивовижні можливості, невичерпний творчий свій потенціал. Для мене зустріч з птахом на цій океанській палубі, особливо ще й тим, що на якийсь там змигок часу повертає в далеке літа дитинства. У ті наші плавні великого лугу з його озерами «Баштанами, курянями, Відчуваючи себе схвильованим, кажу до Петра. «По-моєму, друг наш цибатий колись розголював і біля степових українських озер. Як дивував він нас від лахів своїм чубчиком на голові і тим, що зовсім не боявся людей. Ніби перучений підпускав нас близько до себе». І щось отак, як цей дружелюбно клекотів. А я вінценосного бачив перше, каже Петро. Хоча наших сірих журавлів зустрічати доводилось часто. Пам'ятаю, як ми спостерігали танці журавлів. Це було незабутнє видовище. Спершу вони кланяються один одному. Тоді починають походжати, дедалі швидше і швидше. Кружляють, підстрибують. Завмирають, піднявши ніби в якомусь зачаруванні дзьоби, і кожен їхній рух під час танцю виповнений непередаваної витонченості грації. Таке враження, що птахи вміють веселитись, радіти життю, інакше бо чим пояснити їхні натхненні танці? Ліззі хоч і не розуміє нашої мови, але вслухається і подивається. Пильно-пильно дивиться на мого синього косябра, видно, відчуваючи його настрій. «Ви поляки?» – раптом запитує вона, повзнувши поглядом по наших кльошах. «Можливо, дівчина бачила такі кльоші десь у порту на польських матросах, то й нас долучає тепер до їхнього товариства». Чи інок, друг мій, не став заперечувати, тільки зніяковіло промимрив, що за місцем народження він доводиться земляком польському поету Міцкевичу. Дівчині його мимрення видно нічого не сказало, зате коли ми більше жестами похвалили Чарлі, Лізі одразу втямила і розсвіла в усмішці. Щось стало з коромовкою пояснювати нам по-англійськи, Потім, зрозумівши, що зусилля є марні, засміялась, і щоб розвіяти нашу скутість та ніяковість, сміливо подала руку одному й другому, ще раз повторивши своє ім'я. «Айм, Лізі!» «Ви не забули, мовляв?» і допитливо глянула на Петра, ждучи, щоб він назвався. «Петро!» видавив із себе мій друг і, розуміється, зашарився до вух. «Пітер! Містер Пітер!» – пояснив я, і ми засміялися усі троє. Землячок-перекладач зодаля, помітивши